confessor que era invernocular.Nquel Blan és color que se puede rascar. Què'brigoaquesta? Aquesta és la música que pertany a aquesta excel·lent intèrpreta que avui tindrem uns cent minuts amb nosaltres per gaudir de les seves paraules i de les seves cançons. Durant uns minuts tot preparant el concert en Deaquestta dissabte aquí a Palafuill dins el Festival ITAK. Clara Peia, bon dia, benvinguda. Bon dia, què tal? Moltes gràcies per estar a la teva emissora, a Ràdio Palafrugell, i compartim amb nosaltres doncs, les teves impressions sobre aquest àlbum i també sobre la teva música. Com ho portes? En molt atabalada, suposo, no? Bueno, Déu-n'hi-do, no em puc queixar, m'està anant prou bé la gira, i la veritat que tinc ganes d'anar a Palafrugell, perquè eh, hi ha molt poca gent que ho sàpiga, però jo sóc d'allà. Ho sabem, per això t'entrevistem ah, també, eh? Molt bé. Home, només faltaria. Tu vares veure la llum a Palafrugell, ara fa 33 anys, fa un mes, no sé si és massa tard per felicitar-te, vares fer els teus... el teu tretes aniversari, eh? A mi te'n no felicitin, per no. mi m'haia estar. Està molt bé, moltes gràcies. <laughs> molt bé, doncs. Ella va néix a Palafrugell, la Clara, eh, ella i la seva germana també prou coneguda, després si vols en parlem una mica, però eh, és veritat que no hi ha gaire gent que sàpiga que, que ets de Palafrugell. Per què no se sap? No se sap, per... primer pel meu accent, perquè jo tinc accent de Barcelona perquè hi he viscut tot, gairebé tota la vida. I després jo sempre ho dic, el que passa és que cadascú doncs, diu el que li interessa. I igual tot és que, que no és... <laughs> Digues, digues, digues. No, això, doncs, que cada, cada persona doncs, explicar el que li interessa. Sí que és veritat que eh, hi ha altres artistes de Palafrugell que amb el seu accent, com per exemple la de Sílvia Pérez, eh, que amb el seu accent doncs, ja, ja, ja li diuen escolta, ets a l'Empordà i ja dic Palafrugell. A mi no, perquè jo, bueno, tinc aquest accent més, més de Barcelona però, però jo, sí soc, soc de l'Empordà, del baix Empordà eh, i ben orgullosa Tots ets de casa, és veritat, i ets de, de Palafrugell amb el Campinal, potser és perquè és difícil de pronunciar El què? A segons on, el nom de Palafrugell Oh, no. clar, sí, clar, Clara, veritat, no? aquest dissabte ens visites a la nostra població visites a la teva població amb aquest uh, àlbum, aquest uh, concert que ens portaràs Què és Estòmac, exactament? Doncs Estòmac és el meu disc i és un disc que, que parla sobre l'amor l'amor romàntic però a moda de construcció de desconstrucció i ho fa doncs perquè bueno, jo volia fer un disc que fos molt compromès i que parlaix de coses interessants i coses polítiques i temes que ens interpel·len molt com a societat i no em va sortir res, només em sortien cançons d'amor i me'n vaig adonar que eh, l'amor romàntic estava molt al centre de la meva vida, però de la meva no de la nostra com a societat i que també, doncs, bueno, eh, si, si, si em fèiem una reflexió, doncs, que havia fet molt mal Disney, que havia fet molt mal, bueno, ha fet molt mal Hollywood i bueno, que no deixa de ser eh, un reducte del capitalisme i de i una eina de control, no?, la manera en què vivim l'amor romàntic, no? De fet, l'amor no deixa de ser el lloc on es mou el món, no?, una mica d'amor i mous tot el món, per sí, això... Sí, però no és romàntic, qualsevol <sus> tipus d'amor. El, el problema és que nosaltres posem l'amor romàntic a dalt de la piràmide, i llavors potser eh, hauríem de començar a posar en valor l'amor de veïnatge, d'amistats, d'amantismes, d'humor, eh, altres tipus de xarxa, de germanor, que... que que són superimportants i que també ens eh, ocupen un espai molt important, no? El que passa que sí que és veritat que l'amor romàntic és un negoci, no? I, I, bueno, i com a bon negoci del capitalisme, doncs això s'entralitza molt i ocupa molt d'espai. Digue-li a Sant Valentí o a Sant Jordi, que els ja n'ha agafat el per món, exemple... també, no? <laughs> sí, sí. sí. <laughs> Haurem de procurar un altre sany i un altre dia de festa per l'amor que no sigui romàntic, doncs? Ah, fins que no faci falta. Això ho farem fins que no faci falta. Com el dia de l'orgull boig el dia de l'orgull de l'orgull gay uh -huh. això, o el dia de la dona què passa, que no és cada dia el dia de la dona que només és el 8 de març uh -huh. Va, Amb això tens de... tota la roda del, del món Clara, eh, què ens portaràs dissabte? Dissabte farem un bolo que per mi és molt molt, molt intens, molt visceral i per mi és, és, és, és, bueno, és, és jugar a casa i per tant em fa molt molta il·lusió eh, vindrem a Quintet i som jo al piano Llavors hi ha dues bateries, una electrònica i una, i una acústica, eh, una veu i un baixista amb sucs. Nosaltres regem l'electrònica amb la música acústica, però fem des d'un lloc super mm, senzill i sensible. No sé com explicar-t'ho, no, no us imagineu un concert electrònic ni molt menys, sinó que és utilitzar l'electrònica com a recurs ambiental per, per parlar de, bueno, per parlar d'un disc molt visceral, en el fons aquest disc t'atreviries tu a qualificar-lo d'algun estil musical en concret perquè jo l'he anat escoltant i a mi em sembla que hi ha una mica de tot de tot el que et ve de gust fer Sí, però no deixa de tenir coherència la sonoritat entre si que això per mi és interessant una mica no? de, de, de que les etiquetes moltes vegades ens encasillen no? i que es pot tenir coherència més enllà d'una etiqueta estilística no eh, bueno, d'un ordre no I, i a mi no m'han agradat mai les etiquetes, si jo faig la música que em surt i jo he escoltat molta música de molts estils diferents perquè m'agrada molt, m'interessa molts estils i per tant això vol dir que, que, el, que el que surt és, és absolutament barreja no? i amb la sonoritat doncs, sí que intento doncs, englobar com si diguéssim el disc Quan et parlen de, de que és un disc feminista et molesta? Mm, a, en absolut, soc mm. feminista radical i absoluta no, no, és un disc feminista, és un disc que, que té perspectiva de gènere. De fet, tot el que jo faig és feminista. I per defecte, o per virtut, vull dir que transversalment també és eh, antiracista, anticapitalista i anti-qualsevol exopressió que, ens puguem, que, que, que, que puguem valorar. Mm -hmm. No t'ho dic perquè és el fet de posar etiquetes, eh? no, no per res més, sinó senzillament... Sí, que passa que, és que, que... Mm -hmm. una cosa és a la música quan... i l'altra cosa és... Eh parlar de feminisme, jo m'encantaria no haver de ser feminista, o sigui, uh -huh. m'encantaria que no, no existissin aquests termes, abolir els termes és impossible, jo sóc feminista radical perquè en aquesta societat no pot ser una altra cosa Òbviament, escolta, què queda de la clara veia de, de discos que recordem com el declaracions del 2009 o, o el silenci tot aquest silenci, penso que es deia del 2013, era? Sí, 2013, bueno, no sé, són vuit discos, són un... Són... Moltes coses diferents, jo crec que queda tot i queda res, no si sí que és veritat que eh, el meu estil ha anat modificantse molt i suposo que seguiré modificantse perquè el món es mou i per tant crec que també es mou la música no i i, i en el fons també hi ha l'essència no d'un principi de de d'un inici jo crec que jo crec que tot i res. Eh? Amb darreres, eh, els darrers mesos, els darrers anys, has obtingut uns premis importantíssims, els quals doncs, també com a Palafrujillencs ens en sentim orgullosos, el Premi Nacional de Cultura, els premis que dona aquesta magnífica revista que és l'Anderroc. En, et sents mm, orgullosa, et sents en por d'entrar dins, dins aquest, abans ho comentaves, no? aquest apartat ja més de ventes, de fer música per les ventes, per, per ser així? No, a mi el, el tema de les ventes eh, no, no, no em preocupa perquè, vull dir, no faig la música per vendre música, perquè si fes música per vendre discos, crec que no em faria. <laughs> vull dir que, no, i, no jo crec que més el, el tema dels premis és més, eh, bueno, és un altaveu per aprofitar, no? O sigui, clar, a mi que em donin el Premi Nacional de Cultura sent tan jove i amb i que són entitats, doncs, com si diguéssim, molt institucionals, doncs, jo que políticament estic bastant mm, en lluitar doncs, els premis institucionals de cop fas, ostres, però crec que és important també aquest petit espai que arriba a altra gent d'utilitzar, doncs, això, d'una manera responsable, d'una manera amb compromís i de la manera més... o mm, sigui, sí, fent-te responsable dels privilegis i, per tant, parlar des d'aquí també és, és una nova manera, no?, o, o és una manera que està menys visibilitzada i que crec que és important, no?, que, que es vagi visibilitzant. Per tant, és bon, el que faig amb això, doncs, més enllà de si m'ho mereixo o no m'ho mereixo, de, de qüestionar-me tot això, penso més en com utilitzar aquest espai, no? Mm -hmm. perquè tu a més a més suposo el Premi Nacional de Cultura, el qual és una passada doncs, que, que te l'hagin atorgat eh, no només per la música sinó per al teatre perquè has fet diverses coses eh, en el món eh, teatral aquests projectes que, que ens aportaves i també tota la, la companyia de la teva germana en el món de la dansa i em penso que es deien les impossibles no, no sé si encara sí, treballeu o encara ho feu sí, sí, i, i tal, les impossibles hem, hem estrenat aquest any a la sala Beckett eh, i amb un espectacle Seed Talk, número 6, que parla de la desestigmatització de la salut mental. I a la temporada que ve tornarem, encara no puc dir on, però tornarem. I sí, sí, nosaltres estem en gira dels tres últims espectacles d'UG, Paintball i Seed Talk. I heu parlat de violència sexual i Paintball de la llibertat d'experiència. Mm -hmm, Mi, sí. Millor disc de l'any, què significa això? Doncs pues no ho sé, perquè jerarquitzar la música en millor i pitjor em sembla una cosa molt estranya ni que estiguéssim fent un partit de futbol. <ríe> <ríe> Però... Doncs no, no, no. pues sí, doncs pues sí. No. Clar, la veritat és que sí. A dir, jo, jo penso, ostres, doncs a mi, jo que sé, hi ha tants discs que m'agraden d'aquest any i que em semblen brutals. I, bueno, a veure, evidentment és un reconeixement que, que crec que... Bueno, obre portes i, doncs, el que et deia, seguir utilitzant això, l'altaveu, jo, la majoria d'entrevistes que faig quan... O sigui, el 80% del rato... Intento parlar de coses que no sin jo, o si són jo, és a través de o sigui, ser una mica can canal per explicar una veu o per explicar una sèrie de coses que crec que són importants de, -de comentar. Doncs fes-ho. És el que estic fent. Uh -huh. Fes-ho, perquè aquí estem per parlar i per um, enviar la teva veu a tots els teus uh, convilatants, sí. els teus palafrogilencs i, i empordanesos en, en general, que, escolta, que vivim molt bé aquí, però també ens interessa que algú toqui el costó alguna vegada. Bé, bueno, jo crec que com a blancs occidentals de classe mitja eh, la gran majoria doncs, ens hem de fer molt responsables de qui som i de com utilitzem els nostres privilegis perquè els nostres privilegis no deixen de ser opressions d'altres persones perquè nosaltres puguem tenir aquests privilegis i hi ha gent que no els té. No? I per tant és, és això, és important fer-nos responsables de qui som i utilitzar l'espai que tenim o el que fem o la manera de viure de la manera més responsable possible no? i qüestionar-nos realment Eh, no és còmode qüestionar-se les coses i és molt còmode viure amb um, viure d'una manera privilegiada, però, però crec que és important, no? Que crec que si ho féssim totes això, socialment hi hauríem molts canvis i molt potents. Però tu ets de que també tu has guanyat, òbviament, però també ets una privilegiada? Jo m'ho guanyat perquè m'ho he pogut guanyar, perquè és que si jo he pogut estar tantes hores davant d'un piano és perquè jo no havia de portar diners a casa, perquè no havia de cuidar molt meus aeris, i perquè em van comprar un piano a casa i perquè em van pagar classes particulars de piano durant molts anys. I això hi ha moltíssima gent que així de saque no ho pot tenir, però moltíssima. Per tant, està clar, jo no et dic que ningú m'ha regalat res, però però hi ha hagut totes unes circumstàncies que s'han posat a favor perquè jo pogués... Eh, arribar aquí i crec que és important que ens siguem conscients que hi ha molta gent que no té aquesta oportunitat Clara et felicito per aquesta manera de, de pensar i sobretot d'actuar i de dir les coses pel seu nom una cosa que m'ha sorprès de les teves cançons és que són curtes, concises i directes sobretot curtes també eh? sí, no ho sé eh, així com va haver-hi un disc que vaig fer una sola cançó de 50 minuts <laughs> Eh, aquí, doncs, sí, han sortit cançons curtes i jo què sé, jo vaig fent i aquesta vegada ha sigut així, ja veurem com serà la pròxima. Molt bé, et deixem perquè sabem que tens molta feina i altres companys que també volen estar per tu. Clara, un missatge a eh, la gent de Palafrugell, del barri on te va veure créixer o néixer, o, o com? Què, què vos dir-los? <ríe> bueno, els vull dir que m'encantaria que compartíssim el dia 11 a la nit el concert al Teatre de Palafrugell fins el Festival Ítaca, i que crec que bueno, que em fa molta il·lusió que que, doncs que arribar a Palafrugell després de tant de temps i que he rodat per molt Catalunya i a Palafrugell. Tant sols hi he anat una vegada i realment em fa moltíssima il·lusió tornar després de tants anys. I res, que m'agradaria que us animéssiu a venir. Simplement. No actues a Palafrugell? No, no has actuat més vegades? És sorprenent, no? Vaig actuar al Flors i Violas fa exactament, doncs, no sé, deu fer 9 anys i al Teatre Palafrugell deu fer 11 i després fa doncs, nou anys que no, que no trepitjo per la Fugell i la veritat que em, em ve molt de gust. Que no trepitges per la Fugell, o sigui que tampoc has vingut? Ah, no, i tant. Ah, val. Sí, no m'espantis ara, eh? Ara mateix a Setmana Santa estava allà. Doncs, home, ha visat. Setmana Santa Santa, carrer Progrés. <ríe> molt bé. El carrer Progrés a, a 50 sí. metres de la ràdio i, i aquí és te Molt bé. <ríe> Escolta, que no torni a passar mai més. Ara ja et tinc fitxada. Moltes gràcies, Clara. Bon, doncs moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé i fins al proper Adeu, i moltíssimes ben gràcies ben per, per atendre'ns. Adéu, bon dia, un petó. Adéu-siau. És la Clara Peia, simpàtica com ella tot sola i fantàstica, una cantant que va la pena seguir, eh, que la recomanem especialment i que cal estar molt atent sempre el que pensa, el que diu i com ho deixa anar, perquè la veritat és que val la pena. En vèncerà el pols, nosaltres ens acomiadem i a partir de demà sabeu doncs, que tenim dues entrades per a aquest concert d'Itaca, eh, del festival Itaca, eh, per regalar dues entrades. És una entrada doble per veure aquest concert de la Palau Clara Peia, aquí a casa nostra. Si voleu participar-hi, ens envieu un missatge a través del telèfon 972 30 42 12 podeu Ho podeu fer-ho també a través del nostre telèfon de WhatsApp Un contacte, una nota de veu Dient que voleu participar amb el sorteig 644 40 83 24 Repeteixo, 644 40 83 24. O seguiu-nos a les xarxes socials Instagram, al Facebook o al Twitter Clara Peia, Vèncer al Pols Pàl·lid. Si escoltat Ja vela Varga i si estàs fot enfri de vida i obra sang i es estomat esclava que ha el meu millorló, el règim de la passió, però d'aquesta que sovint no deixa respirar, que converteix un dia bonic en sobreviure a aquest dolor jo el faig cançó perquè potser marxa distant i així es confon amb l'horitzó i aquest oblitge no és tan prest a un navegar sense patró i si el vent porta en la ment allà on ets tu i aquesta història té un final que no s'acaba mai com vèncer el pols, com vèncer el pols de l'amor quan has perdut el cap al temps i l'energia quan ja no et salva ni una nova melodia com vèncer el pols com véns el pols, com el pols de l'amor, el gran negoci, una trampa una estafa, una utopia de la que ningú se'n salva com véns el pols Vull adormir la nit i que es torni llun Ha batut amb el cap sota l'ala amb les plomes cosides per somnis de posellana fràgil. És l'envoltori que em defineix per un excés diabètic que tinga la pell. L'estómac em fa molt mal, però el fort s'hagués sent fàbrica. Pots fer-ne piruletes, que el que ven aquí és la imatge. Com vèncer el pols, com vèncer el pols a l'amor. Quan has perdut el cap el temps i l'energia, quan ja no et salva ni una nova melodia, com vèncer el pols. Com vèncer el poc, com vèncer el poc, l'amor, el gran negoci, una trampa, una estafa, una utopia de la guerra.